L'encésador de, de la nit en què et va picar el mosquit són les... molt Veuen tard, passades, tard com sempre però i... bé, i... com sempre moltes ganes, ens hi posem Sí? sí. sí. Els que sí. podem Sí, per què? Sí, estem una mica sols avui Som sí. tres Per problemes d'horari, però... Tres miserables No, miserables tampoc, oh. eh? No, no, no, no, et passis ara Bé, bé, bé no. Mica en mica anirem arrebent tots, anirem fent les seccions habituals del programa Aham... Uh -huh i parlarem, si és que ens queda temps, que últimament no és així, d'algun tema interessant. Exacte. D'acord? que us sembla si comencem escoltant una cançó? Sí, una cançó que potser porta una mica més de marxa que aquesta, és dels Mojinos Escocios, el grup Revelació de l'Actualitat, i la cançó en qüestió és Jerónima. Vinga, doncs. Si tú me lo pidieras yo sería capaz de colgarme una bombona de butano en el pecueto Me gusta tanto tú, con risa que voy a llevarte a un dentista de los de pago pa' sacarte todos los dientes pa' hacerme un collar y colgarme el arpecueso con la bombona de butano. Verónima. una venganza y seguro que el día que te lo pusieron ¡Ca, ca, ca! tu padre estaba borracho y tu madre estaba desguosa oh, oh, oh, oh, oh. Te quiero tanto que el día que te muera voy a llevarte a un mataero y te voy a sacar todos los pellejos pa hacer una pandereta una cartera Bombarrociero, me gusta la lola de tu sobaco, hasta tu rano, tu verruga, hasta la peste de tu zapato. Tu heruto, tus lagañía, me gusta tu barrillo y hasta lo cacho de carne que se te queda en los collillos. Pero dime más, pero dime más. un nombre y lo tuyo una venganza, y seguro que el día que te lo pusieron, un padre estaba borracho y tu madre estaba de guerra. Uh oh Cinco kilos de higo chumbo sin pelar De beberme y el agua de un charco De meterme a más De comerme un cochino cruo y entero Te comía con las uñas de la mano de los pies Te comía los buchitos de la modina Y si tú me dejaras yo me haría Con los elastiquillos de tu braga un tirachina Bebé, mi madre y seguro que el día que te lo pusieron even. tu padre estaba borracho y tu madre estaba de guasa Erónima, Erónima lo tuyo no un nombre y lo tuyo es una venganza y seguro que el día que te lo pusieron tu padre estaba borracho y tu madre estaba de guasa Què més Impressionant avui per un Fantàstic, sí. Oh. Bueno, és una mostra de la música que s'està posant de moda últimament, trobo, ah, clar, eh, trobo? Sí. Per què deu ser aquest boom, d'aquest tipus de música? No sé, així... Però aquestes músiques són d'aquelles que duren poc. Vols dir? Home, i tant! Aquesta cançoneta d'aquí un temps no sabrem, ens pensarem que era de los años 70. Sí, però ara són més famosos que... Hmm. A mi em fan pensar en aquelles de... no m'he pensés que he llevat ah, sí, xancles o sí, sí, sí, sí, sí. Hmm. el mateix estil de música. Sí, hmm. bé, no és una música gaire treballada, és a dir, és música per passar-t'ho bé i sona molt bé. Per això dic bàsic... ja que no durarà gaire. Sí, ara... però... Jo penso que els que millor s'ho deuen anar de passat són ells, eh? Sí, perquè... No, perquè... A l'hora de fer les lletres... I anar un concert d'aquesta gent, mm. és genial, eh? Sí? Ostres, sí, sí. és una passada, perquè veus que disfruten sobre l'escenari. Ah. Tu disfrutes des de baix, però ells mm. disfruten des de dalt. Uh -huh. Oi que sí, Anna? No sé, no ho he comprovat mai. Ah, doncs... Ja m'agradaria haver-ho fet. Bé, doncs jo si aquí, sí. com la part neutral, penso mm -hmm. que hauríem d'anar a cap un altre tema. Sí, perquè si no... Bé. Sí, bueno. Doncs vinga m'apunto a fer la meva secció de Medi Ambient. Ah, doncs fes la teva secció de Medi Ambient. Fes. Eh, em deixeu? Sí. Vinga, doncs. Jo, torçuda de mi, continuo... Amb l'aigua? Amb l'aigua. Ai... És una que part... Que més aigua? ...important. No, però... Ja et vam dir el primer dia que la Terra és un 70% d'aigua i el cost també és un 70% o 50, 80 un 80% d'aigua. Molt d'aigua. Veus? Jo també des del primer dia i encara no... Continua. A veure, no. bueno, comença més com a Comença, vaja. A veure, hem deixat enrere l'estiu, val? I amb l'estiu... Tot i que amb la cova que fa ara... Sí, sí, oi, encara, sembla, ja, ja eh? podríem, sí, sí. Però bé, bueno, amb l'estiu es pot dir que també hem deixat enrere les platges, d'acord? Encara que encara hi són, però l'agentada de gent que, que, que es troba cada dia a les platges, doncs ja no el trobem. Ara bé... Què ens hem trobat aquest estiu com d'altres estius a les platges? Doncs tot de... Aigua. Tot de papers, brutícies, taques a l'aigua que no se sabia ben bé què era i que per això molts banyistes decidien no banyar-se o algun altre problema. Consells... Bé, bueno, més, més que consells seria una educació ambiental que hem de fer quan anem a la platja. Primer de tot a l'hora d'accedir a les platges el que no podem fer és arribar-nos fins a la mateixa sorra o la platja que estigui senyalitzat amb vehicles de motor, és a dir, motos, cotxes d'aquests grossos i així, per, perquè primer molestem les persones que estan a la platja descansant i llavors fem molt bé la platja en si, la sorra. Uh -huh. Llavors, quan a, una vegada hem accedit, el que hem... El que hem de tenir en compte, encara que això no s'hauria de dir, és simplement no embrutar la sorra, d'acord? Home, això de que no s'hauria de dir queda en dubte, eh? perquè déu n'hi do... El... Teòricament no s'hauria de dir. Ara, diem-ho, perquè no es porta gaire a terme. Com diem cada setmana, no embrutem la platja per pur egoisme. Molt bé. Eh? Ah. Exactament. Ah. Si no vols fer pels altres, fes-ho per tu. Efectivament. Eh? Ah. Molt bé. Allò típic que dius... Ai, la colilla, perquè... La borilla. La borilla, això, perdó. La borilla. Ah. <ríe> per no... Que això en delio eh? Per no... Per... És que des de casa Ara... no engeuen, no. però van sí. a una gesticulació amb el nas i el dit. Sí, no. vull dir, quan he dit colilla, <ríe> de, de no seguida m'han eh? volgut fer... No, jo no he sigut. Bé, doncs, la borilla, quan la volem apagar, aquells que fumen... Típic, allò, apagar-la dins la sorra, però llavors no se'n recorden de treure-la. I no, això no, eh? I quan caminem, eh, què és això? Exacte, no. S'ha de treure i sempre que vas a la platja et procurar portar una bossa o alguna cosa per anar-hi deixant totes les escolzeries. Llavors, típic, no podem embrutar la sorra però tampoc podem embrutar l'aigua. Eh? Clar. Lògic. Una altra cosa que hem de tenir en compte amb l'aigua és no fer bé el fons marí amb una pesca submarina incontrolada. Aquells peixos que sempre trobem a la platja i que ens fan molta gràcia, doncs hem de vigilar de no molestar-los, no agafar-los, etc. També quan ens anem a fem servir les dutxes típiques que veiem a la platja per treure'ns la sal que de quan ens hem banyat, no fer-ho amb sabó perquè Està. aquest sabó es filtra per la sorra de la platja i va parar la mateixa aigua de la... que veus tot aquell ple d'espuma que ja ja nei llà, que aprofites live. Exacte. Allà? Doncs això no, això eh? Fins i tot si veieu algú que ho fa que ho fa, mmm, fa un comentari que això no es pot fer i que per tant això... Sí, bueno. mm. Però això ja ha més per l'estiu que ve, no? Va, bueno, sí, bueno. Llavors, quan ens servir alguna embarcació, A les embarcacions Siguis, també hem de ser respectuosos amb el mar tot allò que haguem de llançar no ho fem a l'aigua ho portem a terra i llavors ho recollim llavors lògicament bueno, ja hi ha una norma que diu però no ho, no ho practica gaire gent és no fer-se servir les embarcacions molt a prop de la platja perquè llavors podem fer, bueno, podem fer mal a algun banyista o sí si més no molestar-lo D'acord? I, bueno, com consells d'aquests n'hi haurien molts, però trobo que aquests són els més importants que hem de dir. De, potser de cara la, al proper estiu els hi repetirem sí. els consells? Ara ja ho repetirem, però vull dir que això, passat l'estiu, venia a cuento, perquè hem pogut viure el fet de la mala educació, per dir-ho d'una manera, de la gent. Afectivament, sí. Eh? Doncs vinga. Aquest és... Bueno, el consell d'aquesta setmana eh? Molt bé. un consell perfecte i què us sembla si ja que parlàvem de grups així de moda que s'han posat últimament un altre dels grups que s'han posat de moda tots l'haureu sentit anomenades escape, ara de fons us no l'estem sentint. Sí, ara està molt de moda, eh? sobretot que... Que, que... Hi ha una polèmica, diuen, s'ha mort el cantant, no, no s'ha no ho sabem, si us si sabeu ens troqueu a quin telèfon, Anna? El 864 el 865, a, 4, 4, a, a ens expliqueu què carai li ha passat. A Pobre noi, eh? Uh -huh. Vinga, va, l'escoltem? Noi China, cannabis... Noi China, soy... me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachis. Sáquete la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachis. Sáquete la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay china, no hay china soy. No hay chinas, no hay china no no soy. La calacalización, de calidad y barato. La calacalización. Basta de prohibición. La calacalita. De qualitat i barato, la calitation, basta de prohibición, arriba no hay en piso de Molina ni valla ni siquiera en Chamberí Francisco. yo quiero una china tron dame ya esa china tron saca ya la china tron sin cortar mi pelo yo quiero mi cara me lo voy corriendo buscando a mi amigo Ali, Ali. pásame una china tron yo quiero una china tron una posturita tron no china no china soy no Chinas, no china soy legal legaliza dios cada de calidad y barato legal legalización Cannabis. basta de prohibición la cala calita, gana más. Sé barato. La cala calita, gana más. Basta de prohibición. Canyeres, per ara a el que és impressionant és los famosos que s'han fet amb un plisplast plast. Plast. Plast. plast, ja està Home, ei, sí, sí. però a veure s'han fet famoses capes, és, ara, però sí. aquestes sí, bueno, aquestes músiques bueno, aquestes, cançons, bueno, aquestes cançons fa molt, però sí, molt sí, que ja sí. havia, que estava tret conec un poble que, que té el caset des de març eh perquè regalaven una camiseta i els joves em compro el casset. Jo vaig comprar la Jo havia la nostra veu de la setmana fa potser un any o així, en la nostra veu de la setmana. Sí. Sí. L'Oriol. Que ens L'Oriol. No, no, ja el coneixem nosaltres. la setmana. Sí, aquesta encissa de la que em va picar el mosquit més aviat s'està convertint en aquest encissa de en què matem mosquits, perquè estem fent una massacra per aquí. Sí, tot s'ha de dir que tenim un membre més de l'equip aquí amb nosaltres. Bon nit! Hola! En Maria! En Maria, el canal 33! Sí! Propaganda subliminal, ja ho veig. Oi. Vinga, home! Ets cansat, eh? Sí! Que... No, però avui els serveis... T'has perdut el servei. No! Avui els transports públics han arribat a l'hora, molt bé, guai, impressionant. Espanya va bé. Va, va bé. Però uh, hi ha hagut un problema, el Talgo no anava a l'hora. ens hem hagut d'esperar que arribés el senyor Talgo i, i apa. I en fi, i aquí la gent està de cachondio total. Sort que has vingut tu, Raül. Ara, pla. Ui, si us ho expliqués, mare Déu, el que m'ha passat avui mi si, uh... Què t'ha passat? <laughs> Explica'ns-ho, ara, Déu. Va, va, va, avui fem allò, millor... tema psiquiatria. psiquiatria. Sí. Situació, arribo, arribo a Girona, a l'estació. Encara sóc dins del tren. Estem arribant. Hora, tio, si no ens veus l'hora. Ah, devien ser hora, hora, exacte. Vas a fer allò, Diari de bord, en... quina hora era? Devien ser a les dues... 47, més o menys, si sí, una cosa així. Los 2:47:23 segons. I el segons és què? Sí. Mmm, no et tenes cos. Veiem els números del rellotge, els segons són més petitons. Sí, hola, nena. I. <ríe> Ai, escolta, mira, Però acabarem malavine, eh? home. Vinga, vinga, vinga, diques, diques. No ens enpeprem més, per això. Home. Doncs, estava arribant cap a Girona. Ostrem. No sí, clar. Arribes mm. a Girona i? Lloc que... el tren va per obrir les portes, la gent se està esperant per sortir Xx. i hi ha molta gent, si sí, allò que s'hauria que fa. No, bé. sí, sí, és el mateix. Bé, està fent jo, una mica de gesticulacions. davant de la porta hi havia una noia amb un tatuatge aquí a l'esquena, molt mono. Què era el tatuatge? Explica'ns-ho. El tatuatge, doncs, ben bé, ben, ben, ben no ho sabia, però era maco. Què I era, era maco, mono? El tatuatge, la noia? Mm, el bé, mm, Les dues coses, va. Bé, continua, continua. Tardaven doncs... les noies amb tatuatge? No, jo dic que el tatuatge era mono. Vale. Oi? Oi? Be, situació. Bé. La noia era davant de la porta. Company, això ja ens ho has dit. Sí? sí. Ma, és per si us en descuidau. No, xaf, vis que hi ha la carpeta, eh? La noia era davant de la porta. Era davant de la porta. Enderrera la noia hi havia un noi i darrere el noi era jo. jo ell ho va mirar. No, estava allà com esperava per sortir, ell la porta s'obre. I la noia cuins, jo cuitava És que és cert. Gaï la nit. Pot no, ser, més, més d'un, eh, et vomita el, el... Però que ha estat passada. Ben bé com ha començat no ho no he vist. He vist que s esperava, s esperava per pujar, es començava a portar... Jo pensava, què passa aquí? Llavors quan anava per baixar el tren, llavors i veus allà Eeeep, no baixis per aquest costat que em pots prendre mal Estava tot fi d'un fàstic Ens pots descriure més o menys la substància? Deixem-ho, ets igual, ja sí, penses oh, a l'altre espèl·l·la, s'ha i aquestes coses Deixem-ho, deixem-ho Oh, mi que m'agraden els detalls morbosos Sí, bé, no. com a tema morbós no ens plantegis un altre? Però és que jo vull saber havia menjat per sopar la noia no, uh, Com deies, si vine, no, quin era que el tema? Dia. Sí, bé, avui l'apartat de cinema serà un d'àlegs Especial. Ai, ai, ai, què farà eh? Perquè l'Anna i jo parlarem de... Ai, ai, ai, ai, a què parlarem, Anna? De les models al cinema. Quina oh. relació tenen les models amb el cinema? Pim, pam, les pel·lícules que han fet, si són bones, si són dolentes... Yeah. I tot això ho farem en una tertúlia impressionant amb els 4 components, més un... Acaba a ah, okay. dir gràcies per volar-nos. De res, de res. De res. Sí, components, més un. Més un, que ara vindrà. Ah, ah. A més una, que ara vindrà. Val. I, a més a més, esperem que vosaltres colaboreu i ens dongueu la vostra opinió, perquè necessitem les vostres opinions. Estem aquí. El 864, 865. Ah, efectivament, estem al 864, 865, a la casa que hi ha el Puc telèfon. Puc que us esteu mm. morint de ganes. Efectivament. No reprimiu. Perqueu... Doncs tio, m'heu deixat sorprès. Per què? Pring. Qu Qui voleu dir? Ja. Mira, primer de tot direm les pel·lícules, perquè ara, per què hem escollit aquest tema? Vosaltres perquè sabeu? ara ha sortit la pel·li aquesta, de... La Clàudia. O de Blackout, de la Clàudia Schiffer. I uh -huh. vas dir, ostres, a mi la Belferrara m'agrada. Però que surti la Clàudia Schiffer. Què? Um, Però té un paper secundari o és principal? Home, si surt la clau de xifarà de ser un, proper, un, un, proper, un, un, paper, un, un paper principal. Sí, vols no dir? la poden posar com a paper? Bueno, no sé. Ni idea de, perquè de, no l'he vist no ho i no van aniré a veure fins que la facin al cinema mundial de Sant Salònic. <coughs> doncs bé, uh, una cosa que ha fet el senyor Abel Ferrara és amb quines escenes ha fet la propaganda del film? No, amb sí, no, sí. aquelles que la Clàudia Schiffer està amb una companya del seu mateix sexe Sí, però es... diuen que caga la Clàudia festejar, sí. no? Eh? Doncs sí. el senyor Abel Ferrara ha fet la propaganda amb aquestes dues escenes de les dues noies eh, fent lesbianisme, vagi Intimant Sí, Exacte. això, sabem que surt la Clàudia Schiffer, això Efectivament, doncs es va desencadenar la polèmica quan en el festival de Càrnes van passar aquesta pel·lícula i, oh! Aquestes escenes no hi eren. Oh, què dius En tota la pel·lícula, la clau de Schiffer i l'altre component del sexe femení que surt a la pel·lícula no es veien en tota la pel·lícula. Sí, és què, tio? Oh. Marketing, marketing. Mm. Una altra jugadeta d'aquest bon home. Oh, però pensa que això li deu haver aportat una mà de pasta i d'espectadors... Sí, i... home, mira, ara fa l'anunci aquell de, del Citroën. Eh? Sí aquell que pica allò amb... oh, doncs, ah, doncs, doncs com... aquestes fotografies... Sí, però bueno. eh? No oh, per perquè fa servir el xampu aquell, saps, que es, ballen allò? Es Ui! És bel és bel o algo així. Sí. No, sí, sí. L'Oreal, perquè jo la valgo. L'Oreal és bel o algo igual, no, I, I ara que estem parlant d'anuncis. <laughs> Us desvalarem el secret més ben guardat del 97 després de uh. la caixa negra del Challenger. Ah. Ah. Ah. Ah. Digues, digues. Digues. Qui fa l'anunci de Nadal de Freixenet? Això t'ho he dit jo, eh? Que no Ja ho, ho sabies, tot. però obvi, jo també li dit a la Neus. Això hi Jo ja no no ho sé. Jo en no. Raül no ho sap. Sí, jo arribat ara. Va, doneu-li pistes. Una... pistes. Pistes. Una actriu... Què us sembla si no ho diem fins al final? Clar, esclar. Ah, I que la gent truqui dient que aquí pot ser. Exacte, i que ens dongueu propostes, perquè des d'aquí... Els de Freixenet ens escolten i pim pam. Sou sí, cruels. Sí. Um, quina pista els hi podem donar? L'hem anomenat més d'un cop sí? en aquest programa. Perquè hi ha un dels components de, del programa on està força enamorat. Jo. Ah, ja m'imagino que deu no ser... Diguis, eh? no, no, no No, no, El que sí que direm és... Això sí que és primícia, primícia mundial. Qui és l'home? És a dir, no l'home de la... Eh, jo, eh? no Ja l'has dita. eh? Deixa. Ningú l'ha sentit, ningú l'ha sentit! Calleu! De no, qui és l'home de la protagonista del nostre film? Ostres! Ja eh? està! Sóc... Està per terra tio. Realment. Sí. No, terra. potser no ho han sentit, Exacte. potser en aquest moment havien marxat un moment. He vocalitzat malament i no m'heu sentit. No, no l'home d'aquesta bona mossa, no, sinó l'home que fa l'anunci de Freixenet. Qui serà? Més concretament Freixenet, allò... Freixenet la marca aquella Cristal? Cristal, que? Freixinet cristal, oi així es diu. Que diu ara? Que si, que hi ha una ampolla de freixinet que es diu freixinet cristal. Cristal verde. No, que no No, això no és el ronde del ronde del cristal, coi! No, cristalí no. Estàs confonent. Coma mosquit. I ara, hi ha un freixinet que es diu cristal. Deu ser el codornet. ho he sentit i dic, doncs l'anunci d'aquest freixinet el faran Billy Cristal. Mare de Déu no eh no, no. una no, lògica no, plastant no. eh que sí. no Bé. com diria no és estètic no és estètic no, no. Cristal. Hola, Billy seria una passada no no sé què vols que et digui no sé doncs ja que no us agrada la idea d'en Billy Crystal Uh, Continuem parlant amb el tema que havíeu plantejat. Les models i el cinema. Mm. Perquè quina pel·lícula més hi ha ara fa poc que ha sortit d'una model, un cinema, uh, us dic un plaç de dues setmanes. Una model espanyola. Una que ha tingut bastants problemes últimament, amb uh. la seva vida personal. L'Equio... Ui, ja deu ser que allà... Ella... Sí. Sé. Uh -huh. Jo crec que sí. Qui és? Vinga, la pel·lícula de la... Mar Flores. Efectivament, que també... Ah, i potser la mà... era la Massagatos. <coughs> ai, ai, ai, ai, ai... Va, sí, no! Massagatos, eh? No veus el que me dices ni sí. res d'això, eh? No, no, és que jo no agafo tele encara veig, no. sabeu. Tu, noi, prou de sortir els dijous perquè em sembla que agafes Massagatos, eh? No, això, no noia, que tenia anir davant del tren. Bé, deixem d'acudir silents. A de vegades passa. Doncs bé, aquesta pel·lícula també l'haurem de a veure, de la Mar Flores. Vols dir que em sembla que tampoc. Teòricament l'anuncien com un thriller i tal, però em sembla que serà bé, millor que l'anem a veure a tots i així podrem opinar. I llavors una pel·lícula que va començar a obrir aquesta escletxa en el món del cinema, l'escletxa perquè les models es poguessin introduir i exhibir el seu cos a les pel·lícules, cos, ostres, cos vull dir, a les un pel·lícules... Cos, cos. Doncs és uh, Caza Legal, que hi surt mm -hmm. la Cindy Crawford amb l'Alec Baldwin, i que també no val la pena. No us la recomano, no la ah, mireu, no? si la voleu mirar... L'has vist tu. Sí, vosaltres mateixos, però no és recomanable. El que passa que abans que aquesta, una, una top model d'aquí al nostre país, ja havia fet una pel·lícula com és la Judith Mascó. Em sembla que es deia un submarí les estovalles, diria. Vols dir? No sé com es deia a la pel·lícula, però sé que va fer cinema català. I no sé si era un submarí les estovalles, no comencés a fer no, com no, no, sí. Però bé, jo ah, sí. crec que la Judit Mascot té qualitats suficients per sortir a la pantalla i, i omplir-la. Sí. Perquè... No era un paper, ni molt menys... Pues Va, ja, no? era molt secundari, però bueno, sortia però bé, Cindy Crawford, Claudia sí, sí. Schiffer però això ja és una altra intenció perquè no, la posar sí. en un paper secundari amb aquestes ja no té sentit si la poses amb un paper secundari han d'estar principals i, i fent i té cap la Judit Mascó que vull dir ja, si, sí. no ho saps, s'entén home, és que clar que no m'entén no com que et porten sobre els ombros ara, que, a dins i és altra cosa Bé, Raúl, no en diguem ja. amb judicis de valors que no, no, no, en no. podem sortir escaldats. Imagina't, sí, sí, encara sí. que estan sentint la Clàudia, la Cindy, bé, les nostres sí, sí, sí. amiguetes, sí, sí, sí. l'A, sí. per via satèl·lit. Sí, si volen Quan? trucar, poden trucar. Si, 07, 864, 865. Amb els prefixes internacionals. És que els diuen que no ho diem, sí. els sí. diuen que no ho diem, doncs jo ho dic. Exacte, com el dius? Clar, el 864, d'una altra manera? <tus> 86, 41, 64, 65 864, 864, 864, 865, 865, 865, 865, 865, 865, 865, 865 deixem-ho així sí, I en cinema, bé, jo no tinc res més a dir-vos Simplement que reflexioneu sobre això Si són positives o negatives La presència de les... Tot mòdels... Ep, la Neus té una pregunta Avui? A mi em tinc curiositat una pel·lícula Quina? Quina? Una que sembla que s'estrena o avui O s'estrenarà ben aviat Sí Mímic. Mímic. Ah, què s'assembla? La pel·lícula Mímic mi... l'estrenen avui al eh Festival que... de Sitges, que del Festival de Sitges en parlarem d'aquí una o dues setmanes amb una estrella convidada. Això és primícia. Ah, bomba informativa! Lara, I de primícia no sabíem ni nosaltres? No ho ni ells, sí. només sí. sé jo. Qui és? Eh, ah, l'Oda. Doncs en parlarem amb una estrella i parlarem de la pel·lícula Mímic, que avui l'he vist anunciar i deia... Los animales preferidos de Dios son los bichos. Mm. Fes, jo sé que, uh, bueno, soc, el, si veieu és... el cartell de la pel·lícula, si que hasta ahora, el... o sigui, en català, fins ara l'home, bueno, la cosa més perfecta que havia fet la naturalesa era l'home, però a partir d'ara ja no, alguna cosa així... Sí, de... més o menys es mouen mm. percepcions psicològiques d'aquestes, Uh -huh. i esperem que sigui una bona pel·lícula que superi les anteriors Tiempo Reli que ja sí. hem parlat a més a més la presentació de... que fan de la televisió està bé perquè hi han els comentaris de diferents directors d'altres pel·lícules d'aquest estil efectivament i bueno, sembla una bona referència segur que en parlarem més endavant exacte, deixem-ho fins aquí no? Deixem tot en suspèn uh -huh. bé, aprovat però en suspèn vol dir uh -huh. d'acord? Mm. molt bé i bé, si recordeu que si els voleu trucar i dient que si... Ostres, acaba d'haver un cartell de les mojinos es cocio. Mare, digueu, el <ríe> Bé, doncs recordeu que si ens voleu alguna cosa de les models del cinema, cap a... ens truqueu i parlarem entre tots. on no ens poden trucar, no? Sí, sí. Jo crec que ja se'ls ha de memòria, no? El no sé, tornar a dir. Potser sí. Potser a base de pesats. Mm. Que ens truquin, no sé, i si no per parlar d'una altra cosa, i això del fleixinet i aquestes coses. A veure si sabeu no. qui serà l'actiu. Sí, no? Ja sé, esperem que no hi siguéssim en aquell moment. Vostè. Vinga, doncs. Bé, sembla que queda silenci, total mira cap aquí. Deu ser qüestió de música. Sí, o... sí, no? Sí? Em sembla pròpia. Doncs, posarem el senyor Jimi Hendrix. Sabeu, aquell guitarrista, era Esquerra. Eh? A veure, algun defecte d'altre havia de tenir-lo. No? vols dir? Eh, eh, eh, uf, a, veure, a, veure, a veure, a veure, a veure, a un respecte. Doncs... Que... Sí, ara, ara, molt bé. Vinga, Jimi Hendrix. En Jimi Hendrix, doncs... Mm, Escoltem-lo.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 Eh, no em puc acabar de parlar d'en Jimmyi Hendrix, que això se's ha engegat abans d'hora. Ens ha arriba a' que porta un èxti i una marxa sobre el bestial. I Hola, ja Bona nit. Bona nit. Presenta'ns la, la cançó. Sí, jo m'ho veig, jo m'estic posant nerviós aquí. Home, doncs mira, la, la, la cançó en qüestió era una, una versió de, del senyor Bob Dylan. Es titulava, i encara es titula perquè encara hi és, All Along the Watchtower. Night Tower no, Tower, Watchtower. I és una cançó que estarà inclosa en l'àlbum, de fet ja està inclosa amb molts d'altres, anomenat South Saturn Delta, que segons informacions, sí, no sé si surt aquest dilluns o si va sortir aquest dilluns passat depèn, si et refies del Departament de Cultura va sortir el dilluns i si te refies d'una tenda de discos surt el proper dilluns, dia 13 juntament amb el de Green Day, que he vist la propaganda per aquí que ja ho vam posar la setmana passada, em sembla ja està, ens en aguantem a la notícia sempre sí, home, i, tant. i poca cosa més, oi? bé, si ningú diu res també tenim preparat per més endavant doncs, per més endavant, eh, els i Cru i els Oasis al llarg d'aquest programa, doncs els escoltarem dues versions que fan, que, que estan molt bé i fins aquí, ara m'ha deixat bé, ja que parlàvem de Mojínos escociós acaben d'arribar a les meves mans per internet? sí, per internet ah, sí. Sí. Un... Per cert, visiteu la web de los mojinos a internet. Mare, diu, quina adreça és? I vos en però visiteu la web de los mojinos escocios I internet. I quina adreça? Um, busca l'Olé mojinos escocios i ho trobaràs. Bé, amb fotos del cantant, el perquè vam fer les cançons, en quina cançó s'ha inspirat cada cançó, però bé, no era això. Per internet també ens ha arribat un pòster de los mojinos escocios de la Tur 97, com ells ho escriuen, t 97, el no vale Panà en concierto i bé, ens arribaran a Barcelona de cara als propers dies almenys el 19 de desembre a Barcelona, per celebrar la diada de Nadal Ah, bon Nadal. Que mato, aquesta foto? Eh, eh, que és maca? Treta d'internet Què? Sí, què veus? La veus bé d'escriure-la. Que d'això és escalar-re? Ah, sí. T'hi o què? Aquesta és l'Anna. No, perquè jo no hi era. Molt bé. L'Uri. Bueno, dona, eh. Ah, sí, l'Uri, sí bé no hi ha cap diferència entre els mojinos i en Jimmy eh en Jimmy i en Jimmy uh, bé, ai, ai, per oi, favor oi. Vé, eh mira tens raó els mojinos no, no, són molt millors mira uieee aixoo ah, ah, aixola tu aixola tu aixola ai ai ai s'obtenen els fanàtics de Jimmy, Jimmy. que ens truquin que ens truquin i diguin eh que passa ens esperaran a la porta ja ho veuràs home si esperen a la porta ja mal rotllo eh uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu Bé, sembla que aquí... Tu te lo guis, tu Sí, sí, ja veig que aquí no hi ha gaire ambientació, doncs, posarem pues una altra cançoneta, són els Molly Crew, que ens faran una versió del senyor Iggy Pop, que ja hem escoltat en aquest programa, que és el Luz For Life, l'Odem està passejant aquí... Luz no? For Life? El va Luz, Luz Iggy Pop uh, sí, és la famosa banda senyora d'un curt! Molt bé, està Gràcies. bé! Doncs la uh, peça que escoltarem dels Molly Crew està inclòs en un CD single que van treure paral·lelament amb el Generation Swine, que ha sortit aquest estiu... El Generation Nexus allò de la Pepsi... Això és la, això és la, la Pepsi... Pepsi. Sí, sí, uh, les espi-segals... Sí, els Molly hey, Crew van Adam, posar aquest nom... Està presentant su nuevo álbum... A Granada, tío. Sí, tío, sí, una sí. pasada, sí. ¿eh? Sí, sí. Y ah, sí, ahora, que ahora que es... Consideran que ya pueden, están preparadas para hacer... Playback. No, no, para hacer... Ay, un tour, un tour. ¿Cómo no es sí, Aquest año chuparemos los País Games. No vale para nada. Vienen a Barcelona, ¿eh? Millor. Eh, doncs bé, el motiu del Generation Swine, aquest nom que de Generation Next, tot això doncs era la conya que vam posar per tot això del Generation Next, la Generació X i coses d'aquestes. Molt bé. Doncs bé, escoltem els Molly Crew amb aquesta versió de Luz For Life Quique, és la suma, la del Maly Crew, guai, molt guai. La primera secció torna. La nostra, vaja. Doncs sí, molt del Maly interpretant, eh, for Life. Oh, m'ha molt, eh. Us ha agradat I molt? que les dos Païs Guels. Igual que les dos Però què era això? Això era el qual cru, No, ara seriosament. Que això, eh? doncs el John Williams amb un a John. saps? D'acord. Si sí, voleu el, el títol llarg, com és? Indiana Jones? No, Riders of the Lost ah, Arch. El ah. títol original de la... De allò, de la... El John ja, no música, ja t'he dit que em orella, tinc un esclop, tio. De música. Ai! Doncs no bé, era allò d'arxiu. Ho vam fer servir en un programa ja anterior, anterior. anterior. Sí? Molt bo, eh, aquest programa. Sí. Okay. I no sé si la tenim a punt. Autèntica. Està, està punt? Ara. Que sí? Jo que ja estava bé, aquella, eh. Primer sí, sí. Era de molt. Au, ah, fuig. <coughs> la fa Ara, és això? Ah, falta poquet, és ben bé. Les tallarà al què? seguit. Està... Bueno, ja ho ens portarem tot, abans, de, de eh. De quan? Ens sí. portarem tot. Això em sembla que són els àntrecs, ara. Qui són els àntrecs? És això. Això és a Goli Cru, escoltam-los. los Home, és que ja, ja he d'esperar de que no... Sí, l'ull de la sort, ja, ja el veig. Raül, a mi m'ha agradat molt. A mi també. Potser gairebé més que l'original i tot. Ai, no. Ja te dic, vull dir, dir. De... són gent no, de cor senzill, deixa'ls. De generar... Ja te de dic, no ho sé. Eh? De que sí, sí, deixa'ls perquè són gent de cor senzill. Sempre és millor l'original. No. Home, sí. Però... No, a, vegades no. a vegades no hi ha versions que no. estan no. Molt, no. molt ben fetes, molt ben versionades per altres, però la millor sempre és l'original. Mm, bé, són a mi m'agrada particularment molt més aquesta. El de Llegui trobo molt pesada, sobretot la introducció. Està tornat repetint. repetir... Mm -hmm. Què fas? Bé, i ara? Bé, bé, bé. Digues, digues. No, res. Re, he fet el comentari. Molt bé, doncs ara okay. comentarem una mica les notícies... Oh, Jesús! Comentarem una mica les notícies de la setmana i la Meus ens ha proposat comentar una notícia. Apa! No. Comenta! La <laughs> no, una notícia que s'està debatint... He sentit aquest motiu a la ràdio, ja ho estàvem xerrant aquí, l'Oda i jo, que és uh, aquesta polèmica que ara es porta en l'himne nacional. Vull un dir, una polèmica que, que no, no entenc. Sí. Perquè no sé ben bé de què va, sincerament. Pensant que em sembla eh. que hi la lletra... La llei, la llei que se prova de... és que la lletra sí. té la mateixa validesa que l'himne i que la bandera, és a dir, que, la, que la música i que la bandera i que l'escut, exacta. I llavors que cada acte oficial que assisteixi al rei o el president, president del govern del ha de sonar l'himne. Ja, però no hi hauries com concretaven que només en els casos en Que les, en... si fossin com... oficials i sí. així, però llavors, en, per exemple, en una comunitat en una comunitat espanyola o qualsevol, doncs primer hauria de tocar l'himne nacional i si llavors es volia tocar l'himne de la comunitat quedava per l'últim pla. Sí, sí, podia que, fer que... però després. Si ara es pugui assimilar hauria d'estar de allà tot respectuoso. Efectivament, sí, més més... has de prendre una postura respectuosa sí. davant l'himne. Ai, per això estic pensat. Res, pren-ho com vulguis. Hem, hem dit calacions? O... Uh, sí, ha saltat la gent del País Basc, i els hem dit que, que primer anava el seu, però bé, això són gustos, cadascú opina com va i ho deixem a l'aire, obrim la polèmica, que si algú vol trucar que ens truqui a a oi, La Anna? polèmica ja està servida, sí, sí, per oh. temps 8x4, 8 x Anna, cada vegada vius amb més ganes! 8x4, 8x5! Va, home, home! Es que... Ai, molt bé, molt bé, molt bé Sembla que avui estem força cansats Sí, eh? La gent... no. Es que... té... Aquesta estudis, setmana ja aquí portava molts dies de vacances. Sí, això es nota. la primera setmana. La primera setmana és fruixeta, no? La però, fruixeta, fruixeta. No, però després... Fruixeta. No, però després... F no. Doncs a mi m'ha anat molt bé, he treballat per molt. Per de ho no. Clar, ah, perquè és allò que diu, carreres, carrereques i, en fi. Amb aquestes energies de principi de curs. Que n'hi haurien ben ben al llarg del temps? No. Oh, no depèn, depèn, depèn, depèn. No saps? Vinga, no ens posem amb pen, <laughs> then then day, day. Eh? Quines notícies més heu viscut aquesta setmana, així... importants? Jo és que no veig les notícies, ho sento, però no puc. D'un no temps? És que... Ara s'està fent aquí un silenci. No. Sí. A, a sí. tant, a tant. Jo us exposo el meu cas, marxo a les dues i arribo a casa que són quarts d'onze. Impossible no, no. Sí, I impossible que... veure notícies. Volem fer arribar una cosa. Ah, perdoneu. No, no, no, no. fes, fes. Des de... Vellaterra. Sabeu on queda, no? Vellaterra. Al costat del Baricentro. Per part del Baricentro. S'està preparant una festa d'aquí dos divendres. El dia 24 d'octubre. El dia 24 d'octubre, divendres, 24. No. A què? Sí, què es fa? A Santa, Però, la gran perquè... festa major de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bé. Que bé, i esteu tots convidats. Comença a les dues del migdia i va fent. Ostres, quin mal rotllo, jo tinc classe de 9 a 2, em parà a fer classe. Va, ah! va, va, va. Quin examen. Home, tens examen el dia aquell? Ara, posa'm ara. Re, re com a festa que teniu més a prop com? i que us prepara una altra ciutat, que és Girona. Girona. Sí, però Girona. Sant Narcís, la ciutat de Girona, Sandra, 6. 6. Més, a aprof, Girona. Més, a més a prop que Barcelona, Sí, em refereixo això, de distància <risaksÉ> no de temps més a, de temps sí, és el cap de setmana següent començaria per Sant Narcís que em sembla que cau que viu. no, no acaba no no. dijous o dimendres després de la setmana que has dit tu no, llegós, el, el que van al cap de setmana ba, del 30 Sant Narcís sí que és el dimecres i per, 29. per acaba, no? per l'1 de novembre no hi ha un fira per Sant Narcís feu Fem un com l'escenari boig, no. és a dir, pujar dalt d'una escenari i fer el que vulguis. Pots parlar de professors, pots parlar del deganat, pots sí, és parlar... Que de de... no, no on sí. ah, és que el Sant Narcís no organitza la universitat en festes de Girona. No, pots Girona. parlar de política, pots parlar de tot. I, sense perill perquè dius, que es diu allà dalt no es diu enlloc més. No es diu més, sense... és el moment, el Exacte. teu moment. Exacte, et deixen no, I... No. i després la represàlia es ve, les prens com vulguis, no?, Però... perquè sempre n'hi ha, uh -huh. o oh, no i fan balls i, i barres lliures i, i cada festa major, cada festa major ho inaugura un important, un personatge important l'última festa major la vaig inaugurar jo ah, ja. per exemple, després d'en Joan Joel, que et deveu conèixer totes les llibres bé, després d'aquest, sí. I, i això, i aquest any qui ve? Que bé, és sorpresa. Sorpresa? És com l'anunci de Freixenet, que encara no ens heu trucat sí, i ens heu dit, sí, qui sí. fa...? Qui segur que no s'ha no? Sí, de qui protagonitza l'anunci de Freixenet a part d'en Billy Crystal, que aquest ja l'hem dit? Bueno, què em suposa? Mm, sí, perquè... Hem deixat a l'aire? El La Cristal i el Billy Crystal. Estètic no ho és. Qui? El Billy Crystal. Home, pel gran home. L'ampolla potser sí, però... <laughs> el tio... No puc més, jo ho he de dir. digue que existeix el Freixenet Cristal. Sí, ja, clar. També, també. Segur, segur que no ens voleu trucar? Teniu dos minuts. Bé, va, va digue-ho, perquè ja no... Doncs ara no ho vull dir. Oh, doncs ja mare Doncs em resten quatre minuts. Doncs però, ho dic, Lamech Ryan. Lamech Ryan. Efectivament. Uh -huh. quan deu cobrar aquesta noia per venir a dir... Felicitats i bones navitzades uh -huh. i ja està Comptes. Felicitats que tenen el de fer un beig Ah, sí. sí, felicitats Felicitats a... Felicitats A tots A tots que deuen les bones festes A tots Fes amb el xino Sí Compte que si la Marc Flores per un reportatge cobra 4 milions I per un anunci que com a mínim n'ha de cobrar Pfff, molts Aquesta Qu gent sap veu? Ve? Sí, tu Oh no, Tant d'històric i tan felicitats, felicitats. Sí. vine cap felicitat i ens fem retirar. I ara l'amics Ryan què ha fet perquè l'hagin contractat? Home, l'última pel·lícula que ha fet, per exemple, és Addictors a l'amor, perquè ara s'ha es ah, especialitzat va, va, va, en no sé. comèdies romàntiques, sí. que per cert és la número 1. No s'ha especialitzat, s'ha encasillat. Sí, s'ha sí. no especialitzat. És la número 1. Potser sí que s'han encasillat, però qui millor que ella per fer comèdies romàntiques? Sí, clar, n'ha fet tantes vegades que... De... Què? No. Si sap, doncs que en faci, les aprofitem, tu. Mm. Bé. Quan callen, ho tornen. Bé. Bé, el silenci no. ho diu tot. Exacte. El silenci, el silenci. Gràcies. Ah, ara que hi haurà el silenci, el silenci, heu vist el nou anunci de compreses? Impressionant! No. Oh, sí, una que surta una de les de Sitges. Sí, mm. no sé. no sí, no fixat. Que, és que hi ha dues versions. Què és? Aquest que fan amb el suc de taronja? Sí, veus? N'hi ha un d'aquest i n'hi no ha un altre que diu si, ¿Porque mm. siempre en hacen un feste con compresas? ¿Siempre el líquido que pones ves a mm. fer? Aquest, perquè una... ara... ...no ha fet bolitas, jo vaig quedar... ...ara les compreses sí. fan boletes. Doncs n'hi ha un, n'hi ha un que vaig a l'altre dia, i una de la protagonista no, sí. principal... No, no estàs enterada. Vegem no. que la protagonista principal és la de Sitges. Aquella... Sí, home, que clar... També fa muletes, o, aquest, o com? No, pues, La que, que es... a no? Sitges es deia... Sí, home, no? Amb aquella mestra que teníem nosaltres no sé. de... Em va ser gràcia, perquè és una nova manera de... La vinyet, mm. ah. la vinyet! Sí. No ho sé, no ho sé. Aquí com que se l'haguessis acabat de ticiar. No, ah, perquè no l'heu vist! Que, què no opineu? Ah. Bé, no? L'heu sí, sí, sí. vist? Sí, sí. Va, no. Va, doncs jo us el volia explicar i ja m'heu fet callar, però doncs ja callo. És que no hi ha temps. No vull saber, jo vull que l'apel·labes. Vols posar alguna música amb el el... això? Ah, jo sí. El el pel, el el pel. Pel. No, veu que és un altre tipus de compresa, sí, que com en d'absorbir... No, sempre... Absorbeix, són els però... No, és un altre material. Absorbeix i a més a més ho comprimeix. No, a més a més del suc de taronja fa gelatina, que llavors sí. et pots menjar. Ai! deixem estar perquè la gent deu estar sopant en aquests moments. Sí, no se'ls dir que a la compresa fessin servir la noia aquella del tren. Ah, sí, L'efecte sortidor ah, sí, ja em vull recordar. Doncs mm -hmm. pues ja us que en el mercat hi ha unes noves compreses, aquells que, aquells aquelles que els interessin. Més aviat. Eh? <ríe> doncs Amb boletes. Amb boletes. Amb boletes. Per les <ríe> Són les 11. Ah, sí. La noia les 10 canàries, vinga. I sí. queda, abans que et la cançó i després despedis sí, i, i molts, tal, sí. com que fa molts dies que no ho diem, volem dir que aquí parlant som la Neus, l'Oda, en Raül i en Jordi, i el control tècnic ja en Salvador. I bé, ara ja pots despedir, perquè feia molt temps, la gent no se'n recorda de nosaltres, vull que se'n recorden dels nostres noms, perquè no. quan ens truquin sí. ens puguin tractar de tu. Gràcies. Ah, molt. Abans de venir a i acomiadar la cançó, ens acomiadem vosaltres. Això, eh? mm? El deixem aquí fins la setmana que ve. Ui, no comies de mi. Home, és que no m'heu No, no, no. veure si ho veieu i és molt divertit. Molt bé, ens queda pendent l'anunci de la setmana que ve. Jo miraré, eh? M'intrigue molt aquest anuncio. Doncs vinga. Ho he tot un unissaga, allò. Bé, res res, va, explica. No. Adéu, adéu, Fins la setmana que ve. Papa, allò, allò, quin mal rotllo. Adéu. No, doncs, amb quina tensió quedem aquesta setmana? Doncs amb aquella que havíem promès ja fa, fa molt de temps, no, dues tres setmanes. Sí, home, se com un fil de nois que vam escoltar els Coyes Ríos. Molt bé. Doncs... Sí, sí, sí. Ui, No, sí, sí, sí, no. On volia esloberar, sí, sí, sí. sí, no. sí. Que no, aquí ho vam posar. No. Sí? Sí? No. Ah, no. Sí, sí, sí. No. Penseu que, no. que demà hi ha concert dels pets per acabar amb aquesta polèmica. Sí. sí a Palau Tordera, a dos quarts d'onze i esteu tots convidats, compreu la i vinga. Bé, doncs continuem amb el comú. Ja us heu despedit. Adeu. Sí, bona nit. Ja, no hi heu reto? Sí, bona nit a tothom i més concretament a ningú. Molt bé. Doncs els oasis s'han fet també la versió del comú en fil de nois. Recordem que l'original és del grup anomenat Slater i de la qual no la tenim, l'original trist, però és així. Tu la no tens? Ah, vols saber? <laughs> doncs bé, els Oasis van editar aquesta cançó en un single, fàcilment la podeu trobar també en un vídeo d'un concert, és en directe, però el que escoltarem és la versió d'estudi del Com a un fil de nois dels Oasis. Em va picar un mosquit. No és un programa de 100. És un programa de 105.8. Radio 284.